Ennyi nem érezte, hogy viszik. Azt sem tudta, hogy mikor érkeztek meg. Egyszer csak azt vette észre, hogy egy asztal mellett áll, egy alacsony homályos szobába, és az arc előtt egy sárga szempár ízzik. Egy pillanat alatt visszatért az öntudata. Ez Enrico, gyógyilkosa, gondolta. Segítség! Sikoltott fel, kétségbe esettem, pedig tudta, hogy Enrico házában senki sem fog neki segítséget nyújtani. Ekkor valami nez hallatszott. És egy hang zúgott fel, olyan mélyen és olyan kísértetiesen, mintha a túlvilágról jönne. Enrico, hallatszott a félelmetes hang. A főnök, nyögte Eriko megsemmisülten, és a karjai lehanyatlottak. Nem tudtam, hogy itt van főnök. Ennél a hang irányába nézett, és majdnem újra felsikoltott. A szoba sarkába fenyegetően, mint egy óriási denevér, egy fekete árnyék alak meredezett. Vállától a sarkáig fekete talár borította, a fején csúcsos süveg volt. Arcát fekete kendő borította, csak a szemeknél volt keskenyés, és ezeken a réseken borzalmas, tejfehér, kocsonyás szemek látszottak. Aztán gúnyos kacagás hallatszott a sarokból. <hállás> – Ha, mindig tudnátok, hol a főnök, sohasem engedelmeskednétek. Majd a hangja hirtelen szigorúra változott. A leveleket még nem szerezted meg, és mégis tilalmam ellenére szemet vetettél erre a lányra. E főnök, megőrülök, ha eltiltett a lánytól, kiáltott fel Erikó vadul. Lehet, hogy nem foglak mindig eltiltani tőle, de ha nem veszed el a kezedet azonnal az övettől, hát megöllek. Eriko annyira izgatott volt, hogy azt sem tudta, mit tesz. Te azt hiszed, legyőztél. Nos, figyelj csak! folytatta a főnök nyugodtan. Hirtelen meglebbent a főnök köpenye, valami zizegve repült át a levegőn, és Enrico már is tehetetlenül vergődött a földön. – Látod, Enrico? – hallatszott a diadalmas hang. – Ez a gyorsaság. – Ez egy háromágulassú, lasszú, te még nem láttál, és mégis meg akartál engem támadni. Pedig ezen kívül is van még néhány fegyverem, amikről te nem tudsz. Kurtán felnevetett és mélyen lehajolt, hogy kioldozza a lasszót. Hangja valamivel enyhében csengett. Ne akarj bosszút állni, mert úgysem fog sikerülni. És ne feledd, Eriko, hogy te vagy a legjobb emberem. Eni szédülten támaszkodott az asztalhoz. Szemei előtt őrült táncban forgott a szoba. Egyszerre csak arra eszmét, hogy valaki nevén szólítja. Nagy erőlködéssel felemelte a tekintetét, és egy magas, fekete állarcos férfit látott maga előtt. Szája kinyílt, te nem sikolhatott, mert egy erős kéz lezárta az ajkát. Enni, kedves Enni, ne féljen, én vagyok Steve, hallott ugyanekkor egy jól ismert hangot. Steve egy pillanatra gyengéden magához szorította, aztán Hulk zörejt hallott, a szoba közepére ugrott, és addigra már ott állt a főnök is. Erico! Hallatszott a főnök hátborzongató hangja. Másodszor szeged meg a parancsomat, most már nem kegyelmezek. Derik élesen figyelt a főnök minden kis mozdulatára, mert bőköpenyében a karjai csak nehezen lehetett meglátni. Majd hirtelen megajult. Ugyanekkor egy kétélű mexikói kés repült át felette, de ebben a pillanatban előreugrott, és szörnyű csapással leterítette a főnököt. Steve karjába kapta elnét, és megindult az ajtó felé. Közben kirántotta a főnök falba fúródott kését. Egy pillanatig gyönyörködve nézte, aztán a csizmájába rejtette. Ilyen szép kés még nem láttam, szólt Ennyihez. Nézd meg, milyen szép, faragott nyele van. Kígyóan lakúra faragták. Elviszem, hiszen a főnök úgyis nekem szánta. A fal tömébe egy hatalmas férfi hevert. Megölte? kérdezte enni megborzadva. Nem, rázt a fejészték. csak elájult. Jöjj, menjünk a ház mögé, mert Black Devil lát valamit. Kisvártatva valóban egy tíz főből álló lovas csapat tűnt fel. Steve megkönnyebbülve látta, hogy a ház előtt megállás nélkül tovább haladnak. Amint a lódobogás elhalt, karjába kapta Annit és nyerekbe szállt. A lány természetes mozdulattal helyezkedett el a karjai között. A faluba csak óvatos ügetéssel haladt, de amit elhagyták az utolsó házat is, megengedte a kantárszárat, és Black Devil szélsebes vágtával rohant bele az éjszakába. Itt vártam meg az estét, mutatott egyszer Steve egy magányos sziklára. Láttam Enrikót hat emberrel elmenni, de nem támadhattam meg őket, mert azt meghallották volna a faluban is. De hogyan sikerült észrevétlenül bejutnod a házba? Feltettem azt a kis állarcot, és az őr, aki a ház előtt állt, összetévesztett Erikóval. De aztán levehetted volna azt a csúf állarcot? duzzogott ennyi. Majd megállt a szívverésem, amikor megláttalak. Én is Erikónak hittelek. Hát igen, szerencsére a főnök is. Nevetett boldogan Steve. Black Devil vágtatva indult neki a prédinek.